розмови, їх не варто тут переказувати. Але схоже на те, що міс Мері на той час уже була добре знайома з нашим колишнім п'яничкою. Хай там як, а він скоро приєднався до компанії, і дітвора з тією чуйністю, якою наділяє проведення беззахисних істот, умить розпізнала в ньому друга і залюбки бавилася з його білявою бородою» та довгими шовковистими вусами, і дозволяла собі ще багато інших вільностей. Це теж річ, звичайна, для беззахисних. А коли він розклав під деревом багаття і відкрив їм ще безліч лісових таємниць, їхньому захватовій зовсім не було меж. Так минуло декілька безладних, веселих, вільних годин, і кінець кінцем вони опинилися поруч. Вчителька сиділа на вершечкові круто схилу плетучі вінки з лавра та жасмину, а Сенді лежав біля її ніг, майже в тій самій позі, в якій був, коли вона побачила його вперше і замріяно вдивлявся в її обличчя. Таке порівняння не надто силуване, бо якщо слабка, вразлива натура знаходила чуттєве задоволення в пиятстві, то би їй, ова, не шукати п'янкості в коханні? Либо ні сам Сенді розумів це, хай і невиразно. Я знаю, що він ладен був би вчинити щось незвичайне, вбити ведмедя, зняти скальп із дикуна, або віддати життя за цю бліденьку сірооку вчительку. І я охоче показав би його тут, у героїчній поставі, та тільки мою нетерплячу руку стримує, не дозволяючи їй змальовувати всілякі подвиги глибоке переконання, що в житті у таких випадках нічого подібного не трапляється. Вірю, що неупереджений читач, який пам'ятає, що насправді в критичну хвилину порятунок завжди приносить такий собі малоцікавий незнайомець або й геть неромантичний поліцейський а не омріяний кимось лицар, такий читач подарує мені цю мою похибку. Так сиділи вони, і ніхто їм не заважав. тільки дятел стукотів над головою та знизу, і з вибалка долинали дитячі голоси. Те, про що вони говорили, важило дуже мало. Те, про що вони думали, було куди цікавіше, але залишалося невідомим. Дятел дізнався тільки, що міс Мері – сирота, що вона покинула дядьків дім і переїхала до Каліфорнії, щоб віднайти здоров'я та незалежність. Що Сенді – також сирота, що він приїхав до Каліфорнії за порухом душі, що він пустився берега, а тепер намагається пристати до нього. І ще багато подробиць які, на погляд, безперечно, мали видаватися дурницями, що лише марно забирають час. Але день минув і за такими дрібницями. А коли діти зібралися всі разом, а потім Сенді з делікатністю, яку міс-мері дуже добре зрозуміла, тихенько покинув їх на околиці селища, їй здалося, що в її нелегкому житті ще не було дня який минув би так швидко. Добігло кінця довге сухе літо. І заняття у школі Червоної ущелини теж, якщо вжити улюблений місцевий вислів вичерпалися до дна. Через день-два міс Мері має поїхати. В Червоній ущелині її не побачать принаймні до наступної весни. Вона сиділа сама у школі, підперши голову рукою, з напівзаплющеними очима і про щось мріяла. Останнім часом це стало у неї мало незвичкою, яка, боюся, не пішла б на користь шкільній дисципліні. На колінах у неї лежали шматки моху, папороть та інші лісові пам'ятки. Вона так захопилася спогляданням їх та власними думками, що спочатку не почула легенького стуку в двері, а може він просто нагадав їй віддалене стукотіння дятла. Коли ж той стукіт розлігся цілком виразно, вона схопилася на ноги, тя аж зашарівшися, і побігла відчиняти. За дверима стояла жінка. Міс Мері відразу впізнала ту сумнівну особу – матінку свого учня-безбатченка. Може, вона чекала побачити когось іншого, а може, у ній просто заговорила вибагливість. Але холодно запросивши жінку зайти, міс Мері мимоволі поправила свої манжетки та комірець і підібрала непорочні спідниці. Може, саме тому гостя зовсім знітилась і, повагавшись, не стала складати строкату парасольку і залишила її за дверима, відкнувши в пилюку, а тоді сіла на краєчку довгої лави і нарешті заговорила хрипким голосом. «Я чула, мені сказали, що ви збираєтеся завтра їхати на узбережжя, і я не могла дозволити, щоб ви поїхали, а я не встигла подякувати вам» що ви такі ласкаві до мого Томмі. Міс Мері сказала, що Томмі – славний хлопчик і заслуговує значно більшу увагу, ніж та, якої вона могла йому приділити. Спасибі вам, міс. Красно вам дякую, – скрикнула гостя. Щоки її спалахнули, це було видно навіть через товстий шар рум'ян, що їх у червоній ущелені називали жартома, кольором війни. І розхвилювавшися, вона силкувалась підтягти всю довгу лаву ближче до вчительки. «Я дуже вдячна вам за це, міс. Хай я йому мати, але на світі нема більше такого доброго, лагідного, любого хлопчика, як він. І хай мені не випадає таке говорити». Але на світі нема більше такої доброї, милої вчительки, як ви. Ви для нього просто ангел. Міс Мері, що сиділа випростана за вчительським столом, тримаючи на плечі лінійку, на ці слова широко розплющила свої сірі очі, але нічого не сказала. «Я розумію, навіщо вам, міс, щоб вас вихваляла така особа, як я?» І навіщо мені взагалі було приходити сюди? Але я прийшла просити вашої ласки. Не для себе, ні, а тільки для мого любого хлопчика. Підбадьорена запитливим поглядом молодої вчительки, вона звела докупи руки в лілових рукавичках і, затиснувши їх між коліньми, тихо забубуніла знов. Бачите, міс? У хлопчика, крім мене, нема на світі до кого прихилитися. А мені зовсім не годиться його виховувати. Торік я вже думала була відіслати його до школи у Фріско. Та коли почула, що сюди має приїхати вчителька, вирішила зачекати. А як вас побачила, то сказала собі – все гаразд. Хлопчик може пожити зі мною ще трошки. «Ой, міс, як же він вас любить!» Коли б ви тільки чули, як він про вас розповідає, заслухаєшся. Якби він сам попросив вас, про що хочу просити я, ви б йому не змогли відмовити. І нічого дивного, квапливо вела вона далі, і голос її якось дивно бринів, немовби гордість змагалася зі смиренням. Нічого дивного, що він так прикипів серцем до вас. Бо ж його батько, коли я тільки запізналася з ним, був джентльменом, а хлопчик мусить рано чи пізно про мене забути, і мені навіть тужити про це не варто. Тому я прийшла просити вас, щоб ви взяли Томмі, хай благословить його Господь, бо де ще є на світі така добра та ласкава дитина, щоб ви взяли, взяли його з собою. Вона зірвалася з місця, схопила руку дівчини і впала перед нею навколішки. «В мене є гроші, чималі гроші, і всі вони будуть вам та йому. Віддайте його до пристойної школи, де ви будете його навідувати і допоможете йому забути свою матір. Зробіть із нього, що захочете. Найгірше, що з ним може статися, це коли він навчиться того, що бачить тут». Живучи біля мене. Тож заберіть його якнайдалі від цього нечестивого життя, від цієї жорстокої місцини, від цього падолу ганьби й плачу. Ви це зробите. Я знаю, ви це зробите. Хіба ж ні? Ви не повинні, ви можете сказати ні. З вами він виросте таким от чистим, таким лагідним, як ви самі. А коли він стане дорослий. Ви відкриєте йому ім'я його батька. Ім'я, яке вже багато років не злітало з моїх уст. Ім'я Олександра Мортона, потрого тут звуть Сенді. Міс Мері, не забирайте вашу руку. Міс Мері, скажіть мені хоч словечко. Ви візьмете мого хлопчика? Не відвертайте від мене обличчя. Я знаю». «Не гоже дивитись на таких, як я, міс Мері. Боже, милостивий, вона не хоче зі мною знатися!» Міс Мері підвелася і в присмірку, що заповнив кімнату, ледь не навпомацки добрила до відчиненого вікна. Вона стояла, спершися на підвіконня, втупивши очі в останні відблиски що лишилися від вечірньої заграви і блякли з кожною хвилиною. Вони ще кидали рожевий відсвіт на її чисте юне чоло, на бездоганний комірець та міцно стиснуті руки. Але сутінок потроху поглинав усе. Гостя так само навколішки з благанням підповзла до неї. «Я розумію, тут треба подумати. Я чекатиму хоч цілу ніч». Але я не можу піти, поки не почую вашої відповіді. Ви не проженете мене зараз. Ви заберете, я бачу це з вашого доброго обличчя. А таке обличчя не раз з'являлося мені у снах. Я бачу у ваших очах, міс Мері. Ви заберете мого хлопчика. Останній червоний промінець ковзнув вище, цяйнув у вічі міс Мері останнім зблиском минущої краси. І побляк, і згас остаточно. Сонце опустилося за червоною ущелиною. Серед німотної вечірньої тиші голос міс Мері пролунав, як музика. «Я візьму хлопчика. Приведіть його сьогодні сюди». Щаслива мати піднесла до вуст пружок її сукні. Вона була б занурила своє розпашіле обличчя, у доброчесні згортки тієї сукні, та не посміла. Вона звелася на ноги. «А цей чоловік, він знає про ваші наміри?» Раптом спитала міс Мері. «Ні, та й навіщо? Він, можна сказати, і не бачив свого дитяти. Він його зовсім не знає». «Ідіть до нього негайно. Сьогодні. Зараз же». Скажіть йому, що ви вдіяли. Скажіть йому, що я забираю його дитину. І ще скажіть, що він не повинен більше бачитися, бачитися сином. Хоч би де опинився хлопчик, він, батько, не повинен там з'являтися. Хоч би куди я завезла дитину, він не повинен їхати за нами. А тепер прошу, ідіть, ідіть. Я втомилася і... І в мене ще багато роботи. Вони разом підійшли до дверей. На порозі жінка обернулася. Добраніч. Вона ладна була впасти міс мері до ніг. Але в ту ж хвилину молода дівчина простягла руки і на одну коротку мить пригорнула цю грішну жінку до своїх невинних грудей тоді зачинила і замкнула за нею двері. Наступного ранку біл богохульник Кучер фламгалієнського деліжанса брав у руки повіддя з несподіваним для себе почуттям надзвичайної відповідальності, бо серед пасажирів була відома йому вчителька. Коли карета вже виїздила на битий шлях, він раптом зупинив коней, підкорившись приємному голосові, що долинув із середини, і терпляче зачекав, поки Томмі зійде на землю за велінням міс Мері. Не з того куща, Томмі, он там поруч. Томмі дістав з кишені новенького складаного ножика, зрізав гілку з високого куща азалії і приніс до міс Мері. Тепер усе гаразд, усе. Ідилія червоної ущелини зникла за дверцятами карети.